загострених дубових колод і оперізував місто неправильним видовженим овалом, що розтягся по самій вершині узвища. Збоку степу в цьому частоколі збудовані були дві укріплені рогатками брами з міцними кованими залізом-ворітьми і зубчастими вгорі бійницями, звідки дивилися в поле гармати. За першою брамою одразу починався невеликий майдан. Кутку його ховалися за великим будинком ратуші, за крамницями і магазинами для іноземних купців зубожила похила православна церква. А в центрі Майдану гордовито й бундючно височів кафедеральний собор, що прилягав до щойно побудованого колегіуму, відданого під опіку базильянських чинців. Просто навпроти брами, протилежному від церкви кутку, була єврейська школа. Від цього майдану зміїлися тісні криві вулиці до самої фортеці, перепліталися і сходилися знову коло другого, ще меншого майдану, де стояв костьол. Поміж цими двома майданами на самій вершині узвища грізно височів губернаторський замок, огороджений також подвійним частоколом з чотирма наріжними баштами. Вони були одноповерхові але своїми зубчастими вінцями зіймалися над шпилями костюлів і дивились далеко в степ. Губернаторський замок з високою гонтовою покрівлею являв собою одноповерхову довгу будівлю із загнутими у вигляді літери «П» кінцями, його оточували праворуч і ліворуч флігелі і прибудови, серед яких вирізнялися похмурим виглядом і грачастими вікнами «Кордегардія». Невеликий дворик був вимощений плитами вапняку. За губернаторським палацем тягся у видалинок густий, добре виплеканий сад з невеликою штучною сажавкою на дні балки. Та сажавка живилася дощовою і привозною водою із ставу віддаленого від міста на дві версти. Саме місто, що складалося переважно з єврейського населення, не мало садків і красувалося тільки гостроверхими, черепичними і гонтовими покрівлями. Але передмістя його, турків, що тулилося коло підніжжя гори, поблизу ставу за частоколом, тонуло в зелені садків, що позливалися в мальовничі зарості. Цього літнього дня в губернаторському замку була особлива метушня – з-під усіх навісів, стаєнь, повіток та інших господарчих будівель виглядали кузови і дишла, колемах, каруц і бричок, які, певно, не вмістились у повітках. Із стаєнь чути було голосне ржання, коло довгих ясел і возів, нарихтованих сіном і вівсом, стояли рядами на прив'язі чудові коні. Гуртки тайних і челяді, мабуть, приїжджає, ліниво грілися на сонці, перекидаючись грубими жартами, теревенячи про те, інколи в їхній розмові можна було вловити натяк на те, що пане їхні чимось стривожені і що в замку щось має відбутися. Шум гамір, іржання коней, гавкання собак Добірна лайка і брязькі тнажів, що долітав з пекарні, здавалося весіле в повітрі. У просторому залі губернаторського палацу, прикрашеному гербами й портретами графів Потоцьких, було людно й гамірливо. Серед молодого лицарства, яке виблискувало пишнотою вбрання й зброї, були й почесні вельможі – губернатор Лесянський-Кшемуцький, коронний обозний Йосиф Стемпковський, начальник барських конфедератів полковник Пулавський і настоятель базиліанського монастиря Плебан Баєвський. Сам господар Ладанович сидів на графському кріслі, що стояла на невеликому підвищенні під балдахіном на навзірець трону. Хоча бличчя гостей після доброго сніданку і випиту вина – Сяяли веселощами, а очі блискали одвагою, хоч у легкій розмові, пересипаній жартами й сміхом, звучало безтурботне молодецтво, проте одразу було видно, що шляхта зібралася не заради бенкету, а в серйозній справі. Це зібрання нагадувало Сеймик, який з'їхався у зв'язку з наближенням грізних подій. «Я одержав ясновельможне і пишне лицарство», – звернувся до зібрання лисянський губернатор Кшемуський від свого патрона і мецената князя Яблоновського повідомлення, що посол Московський поставив нашому королеві вимогу, щоб права схизматів були прирівняні до прав католиків і мало не до прав нашого славного першого у всьому світі шляхетства».